Кейм Макдонал. Цей хемерний світ. Текст читає Сергій Орубчук. Розділ 38. Місіс Гарнфорд тихенько сіла біля Ганни і важно читала ще буквально гарячий, щойно з-під пресу, випуск цього хемерного світу. Ганну здивувало, що він гарячий. Вона завжди думала, що це фігуральний вислів. Але після всіх подій цієї довгої ночі, без було б замислюватися над тим, чи їхній прес працює так само, як звичайний. Роздивившись місіс Гарнфорд, Ганна дійшла висновку, що це незвичайна жінка. Вона прийшла, перепросила за візит у такій пізній порі, і сказала, що має поговорити з Бенкрофтом і Ганною наодинці, Звідки вона знала, що вони тут? Звідки вона взагалі знала Ганнене ім'я? Ганна припускала, що власниця цього химерного світу років під 70, але вона напрочуд добре збереглася. Струнка в елегантному, хоча й простому пальті, волосся пофарбоване у світло-рожевий, що не мало бій пасувати, але чомусь пасувало. На ній цей відтінок здавався елегантним і надавав якогось бунтарського шарму. Жінка тримала баланс між розслабленою і командирською поведінкою. Ганна припускала, що такого не навчаються, а таким народжуються. Грейс наполягала на тому, щоб принести своє крісло з рецепції та все всодовити туди місіс Гарнфорд що власниця газети не мусила фізично контактувати з жодними меблями в кабінеті Бейнкрофта. Раніше Грейс уже згадувала в розмові з Ганною, що одного разу вони найняли прибиральника, той глянув на кабінет і з криками вибіг із будівлі. «Можна я просто...» – почав був Бейнкрофт, але місіс Гарнфорд зупинила його піднятим пальцем, перегорнула сторінку і продовжила читання. І так тривало вже хвилин із 15. Точно, командирська поведінка. Вона перегорнула останню сторінку, на якій Стела знайшла місце для кількох рекламних оголошень. «Ага», – промовила місіс Гарнфорд. «Дивлюся, місіс Вайлкс, зі своїми знаряддями романтики досі замовляє у нас рекламу». «Добре, добре». «Якщо дозволиш, я поясню», – сказав Бенкрофт. «Що?» – місіс Гарнфорд нарешті підняла погляд з надгазети. «Знаряддя місіс Вайлкс? У цьому нема потреби. Я людина світу. До слова». Вона повернулася до Ганни і простягнула руку. Де ж поділися мої манери? Аліша Гарнфорд, приємно познайомитися. О, Ганна потиснула її руку. Ганна Дрінк, – Віліс. А вже ж, усміхнулася жінка. Рада знайомства з тобою. Багато про тебе чула. Справді, перепитав Бенкрофт. Жінка повернулася, щоб глянути на нього. Так, Вінсенте, звісно чула. Грейс мене про все інформує. Борови Бенкрофта підскочили з такою швидкістю, що на мілісекунду здалося, вони отут покинуть його обличчя. «Наша адміністраторка шпигує для тебе?» «Ой, та вгамуйся, Вінсенте, скільки драматизму!» Грейс раз на добу пише мені листа на електронну пошту і інформує про все, що відбувається в редакції. «Вона ні за ким не шпигує. Я впевнена, якби ти в неї спитав, вона б тобі розповіла про все, чим займається. Ти взагалі коли-небудь питав у неї про її роботу? Чи, може, у вас була хоч одна цивілізована розмова?» Ні, не було. долина голос Грейс із інтеркома. «Грейс, Люба, це було трішки недоречно», – сказала місіс Гарнфорд. «Ой, вибачте. Я сказав тобі йти додому», – гаркнув Бенкрофт. «Ти такого не казав. Тоді зараз скажу. Гучне підкання. «Я з нею ще поговорю потім». «Ні», – заперечила місіс Гарнфорд. «Не поговориш». Вона знову звернулася до Ганни. «Я тебе зовсім не засуджую за те, що пожбурила в нього вазою. Він це схильний до поведінки монстра». Бенкрофт висмихнув цигарку з пачки на столі. Завмер із запальничкою в руці, бо місіс Гарфорд підкреслано подивилася на нього. Ганна постаралася не зважати на те, як ці двоє безмовно дивилися одне одному в очі. Бенкрофт витягнув цигарку з рота і пошбурив на стіл. Витріщився на Ганну, ніби застерігав, щоб не сміла цього коментувати. Отже, місіс Гарфорд притиснула пальцем газету на столі перед собою. «Так», – заговорив Бенкрофт, – «знаю, це здається неймовірним, але… О, ні. Відповіла вона. Я вірю тут кожному слову. Але якщо дозволиш мені, стривай що? Брови Бенкрофта рухалися напевно більше, ніж рухалось усе його тіло останнім часом. Так, створіння на світлині, це бурлака. Вовкулаки надумане безглуздя. Перевертні з вовками ніяк не пов'язані, це маячня. Для початку перевертень завжди полює на самоті, тим часом як вовки, звісно, ходять з граями. Що? не повірив Бенкрофт. Що? не повірила Ганна. Місіс Гарнфорд подивилася на них по черзі. «Я розумію, що останніми днями ви обоє зазнали неабиякого культурного шоку. Світ не такий, яким ви його собі уявляли. На якусь мить запала тиша, а потім всі, крім місіс Гарнфорд, знову перепитали «Що?». Замість відповіді місіс Гарнфорд торкнула Ганну за коліну. «Можна спитати, ти справді спалила дім свого чоловіка за те, що він тебе зраджував?» «Ну, я...» «Завжди», – мовив Бейнкрофт. «Не змінюй тему. Ти про це знала?» – він ляснув рукою по газеті, щоб запитання прозвучало виразніше. «Ні», – відповіла місіс Гартфорд. «Я знала, що такі створіння раніше існували, але їх більше не мало бути. Якщо точніше, їм більше не дозволено існувати». «Ти припиниш колись говорити загадками? Це вже починає дратувати». Гана кивнула на знак згоди. Місіс Гартфорд випростала ноги, а потім знову прибрала вільної пози. «Пробачте». Я постараюся висловлюватися ясніше. Я багато чого не можу вам пояснити, принаймні зараз, але розповім, що можу. Вона глянула на годинник на зап'ястку. Побоюся в мене не так багато часу. Що ж, сказав Бейнкрофт, дякую, що втиснула нас у свій тісний графік. Місіс Гарнфорд заговорила, звертаючись більше до кабінету, ніж до когось із присутніх. Хто там казав, коли що сарказм це найнижча форма дотепу? Не знаю, відповів Бейнкрофт. Але закладаєшся, що ця людина так сказала, бо ніколи не знала інтернету. Місіс Гарфор заговорила, розладжуючи шов на спідниці. Перш ніж ми почнемо, повірте мені, буде значно легше, якщо ви зможете прийняти таку ідею. Все знане вами як міфи, казки, легенди. Більшість із цього, якщо й не є повною правдою, то містить її відголоски. Вона ледь усміхнулася. Голос у голові Ганни хотів був заявити, що це нонсенс, але тут сплив образ істоти, яку вона на власні очі бачила якихось дві години тому. Місіс Гарнфорд вела далі. У світі завжди було те, що за відсутності кращої назви можна охрестити магією. У минулі століття це було чимось повсякденним. Як нам уже відомо, людство жило пліч-опліч із багатьма створіннями, які більшою чи меншою мірою були інші. Зауважте, я не кажу, що вони співіснували в мирі та злагоді. На жаль, людська природа така, що мир – це ідеал, якого важко досягти. В інших – багато назв, вони мають багато форм і різні розміри, але загалом ми можемо їх назвати поспільством. «Гіпстерська фігня!» – випалив Бенкрофт, який не звик мовчати, коли говорять інші. «Справді?» – спокійно перепитала місіс Гарнфорд. «Отже, ти можеш пояснити істоту, з якою сьогодні зіткнувся?» «Ну, я мав на увазі, що… Але… Що я…» – Бенкрофт потроху заспокоювався. Місіс Гарнфорд кивнула і продовжила. Отже, людство і поспільство жили плечо Якщо не в мирі та злагоді, то принаймні в балансі. А потім ненаситний людський вид поволі почав розвиватися. Села перетворилися на міста, каміння замінив метал, і з часом цілий світ схилився до ніг людини. Важливо зазначити, що людство і поспільство не жили зовсім окремо. далебі, не окремо. Гадаю, у вас обох у жилах тече дрібка крові пращурів із поспільства. Таке і майже в кожного. Більшість вважає, що все почало змінюватися після Олександра і Ізабели. «О, супер!» – буркнув Бенкрофт. «Час для казочки!» Місіс Гарнфорд зітхнула. «Вінсенте, Вінсенте, Вінсенте! Буде значно легше, якщо ти просто спробуєш бути не аж таким самим собою. На чому я зупинилася?» «На Олександрі і Ізабелі», – підказала Ганна. «А, точно, дякую, Люба. Згідно з оповіддю, Олександр був великим і мудрим королем, народ його обожнював». У його краях завжди панували мир і добробут, а справедливість була однакова, як для принца, так і для жебрака. Але король був самотній. Ходили чутки, що під час народження його прокляли, і через це він не здатний був кохати. До нього з'їжджалися принцеси з дуже дальніх країв, але жодна не підкорила його серця, а він заявив, що не хоче і не може одружитися без любові. Бендров скривився, але його проігнорували. А одного дня... Він поїхав кататися верхи і натрапив на мисливця, який незаконно полював на оленів на його землях. Він переслідував незнайомця із закритим обличчям, а потім вони билися, але жоден з них не переміг. Особистий охоронець короля хотів убити зухвальця, який не лише кинув виклик Олександру, а ще й бився з ним сам на сам. Однак король був вражений. Він запропонував помилування такому вправному воїнові в обмін на те, що той розповість, хто він такий. Незнайомець відкрив обличчя і виявилося, що це була Ізабела, закінчила Ганна. Ізабела, сумною усмішкою підтвердила місіс Гарнфорд. Як доносить переказ, це була найвродливіша жінка, яку король бачив у своєму житті. Вона була така вродлива, що він навіть з коня впав. За кілька тижнів вони одружилися. Були чудовою парою, і все королівство раділо. Але Ізабела майже відразу занедужала. Король покликав найкращих лікарів і цілителів, але ніхто не міг її врятувати. І вона в'янула у чоловіка на очах. Короля ніщо не могло втішити найжорстокіша любов, та яку пізно пізнаєш і рано втрачаєш. Король уже втратив надію. Одного разу, коли він чатував біля смертного ложа коханої, до нього прийшла чарівниця. Вона сказала, що є спосіб порятунку якщо вкрасти три життя у поспільство, його королева житиме. Засліплений горем король віддав наказ, і трьох членів поспільства привели до нього. Чарівниця провела ритуал який відібрав у них життя і справді врятував королеву Олександра. Але останньою миті чарівниця розреготалася, бо знала, що насправді зробила. Вона подарувала Ізабелі вічне життя. Тієї миті Ізабела побачила, що станеться, якщо в неї коли-небудь відберуть життя. Образ пекла, і то цілком справжнього, у якому її душа залишиться назавжди, якщо вона колись помре. Король із добрими намірами викрав у своєї коханої душу, і вона не змогла йому це пробачити. «Розумієте?» – вела далі місіс Гарнфорд. Чарівниця розповіла не все. Її магія повернула Ізабелі життя, але тільки на десять років. Після цього знадобилася кров нових членів поспільства, інакше вона була приречена на вічні муки, які бачила у видінні. Тому добрий король Олександр змінився. Поспільство стало для нього ворогами, бо лише їхні смерті могли дозволити Ізабелі жити далі. Поспільство намагалося її вбити. «Зачекай!» – перебив Бенкрофт. Здається, ти казала, що вона стала безсмертною. Місіс Гарнсворт похитала головою. Ні, вона могла померти, але неприродною смертю. Її тіло стало невразливим до хвороб, але влучний удар мечем таким міг її вбити. Вона почала боятися своєї долі. Олександр заприсягнувся захищати її вічно, тож, жгнаний надто сильною любов'ю, він також прийшов той самий ритуал і отримав вічне життя. Вони з Ізабелою і стали першими, кого впродовж багатьох століть Називали по-різному, але в наші дні зазвичай називають засновниками. «У наші дні!» – недовірливо повторив Бенкрофт. «У наші дні! Ти хочеш сказати, що ця казочка правдива?» Місіс Гарфорд знизала плечима. Звісно, існує багато версій оповіді, але так. І поспільство, і засновники цілком справжні. З плином часу засновників ставало дедалі більше. Страх смерті? Риса притаманна людям. якби була така можливість, хто б не хотів жити вічно? часом вони зібрали навколо себе могутніх людей і з їхньою допомогою переслідували поспільство, бо воно було їм потрібне для виживання. Представників поспільства було значно більше, ніж їх, але воно не мало влади, яким володіли засновники. Поспільству залишалося тільки втікати й ховатися, але в засновників були власні способи їх пошуку. «Бурлаки», – вигукнула Ганна. Місіс Гартфорд подивилася на неї. «Правильно, бурлаки. Користь бурлаків не в розмірах і не в силі, а в їхньому нюхові. За допомогою нюху вони вміють знаходити членів поспільства. Бачте, не всі з поспільства однакові. Зовсім ні. Існує багато різних видів, якщо назвати це по науковому, а для створення засновника підходять лише деякі з них. Та цей ваш бурлака. Бенкров тиснув у фотографію на першій сторінці. Теж безсмертний? Ні. Місіс Гарсор похитала головою. Якраз навпаки. Вважайте його зброєю, причому тимчасовою це була звичайна людина, яку засновник перетворив на монстра. Але цю людину недовго можна контролювати. часом людський розум буде підкурений, істота стане дикою, скаженою, бездумною тварюкою, зиску з якої не буде нікому. "Але нащо тоді це робити?" спитала Ганна. "Нащо ставати одним із них?" "Що ж," пояснила місіс Гартфорд. "Загалом, це були приречені до страти принаймні в давні часи. Якщо стоїть вибір між певною смертю і чимось іншим, Багато хто обирає другий варіант, не замислюючись про те, що він передбачає. Що ж до нещасної душі, з якою ви сьогодні познайомилися, хто знає? Знання про такі речі вже стерлися з людської пам'яті. Тож, бідалаха, неймовірніше навіть гадки не мав, на що підписується. Зачекай, знову заговорив Бейнкрофт. Припустимо на секунду, що я в усе це повірив. Перед цим ти казала, що такі бурлаки не повинні існувати. Місіс Гарнфорд кивнула. Існує акорд. Хиткий договір про таке собі перемір'я між засновниками та поспільством, якому ось уже понад 100 років. Одна зі складових цього договору бурлаки залишаються в минулому. Їх вивели з експлуатації, перепитав Бенкрофт. Можна й так сказати: поспільство сотні руки витікало, а засновники полювали на нього. Таким був життєвий устрій. А вже засновники вибірково визначали, хто до них зможе приєднатися. Кожен новий член їхнього товариства означав, що для Виживання їм знадобиться ще більше членів поспільства. Чекайте, перебула тепер уже Ганна. Вибачте, але ви сказали, що всі ті міфи і інше – це правда. Ну, багато з них так, відповіла місіс Гартфорд. Утім, я не стверджую, що лохнейське чудовисько існує. Так, але це означає, засновники також відомі під назвою вампіри? Місіс Гартфорд кивнула. Поспільство нечасто використовує це слово, та засновники його ненавидять. Але так, міф про вампірів можна розглядати як алегорію на засновників. Бенкрофт гучно пирхнув. Місіс Гартфорд зітхнула. Вінсенте, хочеш прокоментувати? Так, хочу. Якби ці, як ти їх називаєш, засновники бігали туди-сюди і пили людську кров, я переконаний, що ми знали про це. Вінсенте, я припускаю, ти знаєш, що таке алегорія. Вони цього не роблять, принаймні, безпосередньо. Не треба уявляти собі і класних створінь у плащах. Пригадай свій досвід роботи у великому виданні. Ти ж таке вже бачив. Пам'ятаєш, як тихенько вбиваються деякі репортажі, а приховані довгі руки влади. Інколи здається, що світ влаштований так просто, але деколи річ у засновниках. Подумай, поспільство не хоче, щоб про нього знав, скажімо так, нормальний світ. А ти б хотів, щоб про тебе знали, якби в твоїх венах струменів фонтан молодості. Засновники теж хочуть замовчувати свою присутність із тих самих причин. Вони воліють жити в цьому світі і керувати ним і стіні, а не виходити на денне світло. Гаразд, озвався Бенкрофт. Якщо це все правда, то як на Бога був укладений цей аккорд? На Нащо досягати повної перемоги, а потім укладати перемир'я? От, підхопила місіс Гарнфорд, тепер ти ставиш правильні запитання. Я в захваті. Намить запала мовчанка, і ті двоє перезирнулися. Самим лише поглядом місіс Гарфорд нагадала Бенкрофту про те, в яких вони взаєминах. Змінилася, скажімо так, непродумана послідовність, яка має місце, коли одна людина негуманно ставиться до іншої. Якщо сказати простіше, після настання ХХ століття вбивати стало значно легше пістолети, бомби, артилерія, і тут раптом засновники, попри всю свою могутність, стали вразливими. Стіни замків уже не могли їх захистити. Поспільство, чи то пак дрібна, але віддана група його представників, знайшли спосіб убивати засновників. І це їхня єдина велика колективна слабкість. Цілковитий жах перед смертю вічними муками, які чекають на них по смерті. Згадайте, ну, під час перетворення кожен з основних бачить видіння жахливого пекла, куди потрапить, коли помре. Зброя вдосконалювалася, і вже навіть вони не змогли загнати джина назад у пляшку. О, до слова, Бенкро дістав із шухлядки пляшку віскі та склянку. Ви двоє хочете, а я не збираюся слухати цю фігню на трезу голову. Я не розумію. Промовила Ганна. Бенкрофт триготнув і пролив бурштинову рідину зі склянки на стіл. Місіс Гартфорд повернулася до Ганни. «Вибач, Люба, що саме не зрозуміло?» «Цей акорд!» Місіс Гартфорд кивнула на підтвердження, що Ганна почула правильно. «Ви сказали, що засновники могли жити далі лише за рахунок смертей у цих членів поспільства». «О!» – відповіла жінка. «Саме так і казали, Геш? Перепрошую, я тут випустила з уваги один важливий момент. Розумієш, так і було. Але згодом деякі засновники, більш прогресивні, скажімо так, почали проводити дослідження. Вони з'ясували, що можна видобувати, як вони кажуть, життєву силу, але поки заради ясності нехай це буде просто магія. З поспільства, при цьому не вбиваючи його членів. «Зрозуміло», – Ганна кивнула. «Але тоді, виходить, що все добре, хіба ні?» Місіс Гарнфорд наморщила носа. «Не зовсім. За це доведеться платити». Процедура брутальна і дуже скорочує тривалість життя того представника поспільства, який крізь неї проходить. У поспільстві це називають ціною. По суті, заради власного життя засновники далі відбирають життя поспільства. Просто це робиться немиттєво. Це лише найкраще з поганих рішень. Є значно більше деталей, але поки що цього вистачить. Отже, міркувала далі Ганна, це і бурлака. Хіба це не означає, що засновники порушили аккорд? І так, і ні. Я можу дуже помилятися. Але гадаю, акорд порушив один із засновників один пройди світ. Бенкроз протягнув газету, показуючи місіс Гарфорд світлину на першій сторінці. Ти часом не про цього малого голомазого засранця на задньому плані. Ну, я б не висловлювалася так барвисто. Але справді я говорю про цього джентльмена. Можу помилятися, але гадаю, найбільш логічне пояснення, що це він порушує один із трьох основних принципів акорду. Правило номер один. Поспільство погоджується припинити будь-які спроби вбивства будь-кого із засновників. Правило номер два. Поспільство сплачує ціну, щоб засновники більше не полювали на його представників. Правило три. Вона з очікуванням подивилася на Ганну з Бенкрофтом. Не створювати нових засновників, припустила Ганна. Місіс Гартфорд усміхнулася і кивнула, як горда мати. Не створювати новоутворень, як їх називають. Цей джентльмен порушує третє правило. Ви у статті... Ідентифікуйте його як американця. Гадаю, він приїхав сюди в надії, що зможе прокрутити свою справу таємно. Великі видання та більша частина публіки, звісно, не повірять у вашу розповідь. Як жахливо, буркнув Бенкрофт. Але коли ці докази оприлюднять, потрібні люди зрозуміють, про що йдеться, і зроблять, що треба. Саме з цією метою створена газета. Ну, заговорив Бенкрофт, більше ми такого не робитимемо. Поліція не закриває, якщо тільки твоя адвокатка не витягне зі своєї сумочки чогось з біса Чудернацького. Місіс Гарфорд уперше за весь час розмови здивувалася. Адвокатка, яка ще адвокатка. Бенкрофт довго вдивлявся в неї, після чого відхилився разом зі стільцем під небезпечним кутом і викрикнув у стелю: "Хай йому грець, ти знущаєшся". "Вибач", сказала місіс Гарфорд. "Думаю, тобі замили очі. Але вона ця адвокатка часом не пропонувала тобі вбити репортаж". Бенкрофт із розмаху опустив стілець на січотеринішки і знову потягнувся від повістки. «До відповідь ти і так знаєш. Просто, щоб я знав, на нашому боці взагалі хтось є? У нас немає нашого боку. Це дуже важливо. До речі, ти не дослухався поради цієї адвокатки». «Ну ні», – Бенкрофт знову щедро налив собі. «Я не з тих, хто виконує накази». «Тому ти й тут», – сказала місіс Гарфорд. Склянка завмерла на півдорозі до губ Бенкрофта, і він довго, пильно дивився на місіс Гарфорд. І це підводить мене до наступного запитання. Обличчям Бенкрофта промайнуло роздратування, бо його перервав стукіт у двері. «Ну, кого це там принесло?» Почувся голос мені. «Ти сказав сказати тобі, коли вантажівки приїхають. Потім якась дивна пауза, після якої він продовжив. Вантажівки приїхали».